Petre Ispirescu, hoțul împărat. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat mare și puternic. Abia la vremea cărunției dobândi și el un copil. Bucuria lui fu nespusă când se văzu și el tată, și toată împărăția lui fu veselă dinpreună cu dânsul, căci acest împărat era bun, drept și temător de Dumnezeu. Pentru aceasta, el făcu mult bine poporului său, și toți, într-un gând și într-o găsuire, deterămărire Domnului că s-a îndurat a le da un moștenitor al împărăției. Acest împărat puse de gând ca pe fiul său să-l dea să învețe toate meseriile și toată procopseala cărturarilor. Fiul împăratului creștea într-o lună cât alții într-un an. Când fu de opt ani, părea că este de 18. Dacă văzu așa, tată, -su, împăratul îl dete la carte. După ce învăță filozofia și citirea în stele de la cei mai iscusiți dascăli, îl dete la cel mai meșter vraci de învăță și meșteșugul leacurilor. Văzând tată su păratul, că fiul său are ținere de minte grozavă și ia în cap ușor cele ce i se arată, se umplu de mulțumire sufletească, căci Dumnezeu îi dădu un copil tocmai după gândul său. Învățând el toată cartea, împăratul a început a trimite pe fiul său so din cetate în cetate să învețe toate meseriile. Cum auzea că în cutare cetate este câte vreun meșter mai dibaci și că acea meserie nu se află pe la dânsul, îndată îl trimitea să învețe și acea meserie. Astfel, umblă fiul împăratului din țară în țară, ca și un pribeag, până ce învăță toate meseriile de pe pământ. Și întorcându-se la palaturile tată-su, socotea că acum s-a sfârșit are să se strângă de pe drumuri. De bucurie că are un fiu așa de procopsit și de iscusit, sufă cu o masă mare, unde chemă pe toți împărații, vecinii lui, ca să le arate fiul său procopseala. Însuși fiul împăratului porunci la bucătari și le arătă cum să facă bucatele. Mesenii nu știau cum să mai laude gustul acestor bucate. Când? Iată că vine și fiul împăratului la masă. Se chefui rădeci și știi, vorba ăluia, vorba, vorba aduce. Începură împărații aș povesti despre judecățile și dreptățile ce făcuseră fiecare în împărăția sa. Între altele, unul spuse că se va căi cât va trăi el, pentru că o osândit pe un om drept, învinovățit fiind că ar fi furat niște lucruri, pe când altul a fost hoțul, precum se dovedi mai în urmă. Cum auzi împăratul care o spățul? se întoarse către fiul său și zise, Știu că, dacă un împărat voiește să fie drept și adevărat stăpânitor supușilor săi, trebuie să știe toate meseriile, ca să cunoască prin însuși ochii săi păsurile fiecăruia. De aceea, fătul meu, te-am dat să înveți toate meșteșugurile. Nu mi-a venit în gând că și hoția este un meșteșug. Aceasta ți rămâne să mai înveți." după care te vei face un împărat ca Solomon și cum altul nu va mai fi pe lume. Ii, tată, răspunse fiul de împărat, care se rușină și se rușise ca o sfeclă. Cum de mă osândești astfel ca pe un vinovat de codru? Și sculându-se de la masă, se duse unde se duse el și se întoarse numai decât, peste așteptarea tuturor, cu o slugă a lui credincioasă, aducând niște scânduri, stinghi, drugi, odgoane și pânze. Cu acestea se apucă, ajutat de sluga lui, de clădi un fel de foișor. Gătindu-se foișorul, se urcă în trânsul și, învârtind niște șuruburi și niște vârtejuri la niște meșteșuguri ce avea acest foișor, începu a pluti în vânt și, pe când se tot urca, el își luă ziua bună de la toți cei de față care rămaseră cu gurile căscate și cu ochii bloști la dânsul. Mumă-sa, cât pe era să vie rău de inimărea, dar își ținu firea. După ce îl pierdură din ochi, mesenii se sculară și se împrăștiară ca puii de potărniche, nemai voind a adăuga măhnirea împăratului, care se vedea de pe față că era prea mare. Fiul împăratului, după ce călători câtva timp prin văzduh, prinsea se coborâ. Ce să vezi, dumneata?" Urânda, îl duse a se lăsa tocmai dinaintea unei cocioabe de bordei sărăcăcios. Biera seara, bătul la ușă, cei dinăuntru, o pereche de oameni jigăriți, întrebară. cine e acolo?" Om bun," le răspunse fiul de împărat, Deschideți, că sunt un călător." Îi deschiseră. Când intră în bordei, el băgă de seamă că muiera aruncase ceva sub pat. Dar ce vânt te aduce pe la noi?" Sunt străin." Acum am sosit din alte împărății. rogu să mă găzduiți. Bucuros, cu ce vom putea? Foarte vă mulțumesc, le mai zise el. Nu vă va fi degeaba. Dar de ce vă stingheriți din lucru? Lucrați, nu vă opriți pentru mine. Am băgat de seamă că făceați ceva când am venit. Muiera vrut să îndruge câteva minciuni, dar bărbatul îi luă din gură și zise. Să-ți spunem drept. Dumneata, ești oaspetele nostru și crezi că nu ne vei da pe mâna stăpânirei. Eu sunt hoț. Meseria aceasta nu mai are căutare, de când împăratul a pus niște slujbași ai dracului de strașnici și de aspri pentru unii ca noi. Abia ne mai ținem zilele, cu câte o găină sau altă pasăre, ce putem să ciordim de aici, decolo? Și tocmai jumulea o gâscă nevastă-mea când ai venit, dumneata. Tocmai ce căutam și eu. Dumnezeu m-a adus la voi. Scoateți gâsca de sub pat și făceți-vă meșteșugul. De-azi încolo sunt al vostru. Mă bagu cenic la dumneata să mă înveți acest meșteșug. Și până jumuli și găti gâsca, fiul împăratului ieși afară, își strânse foișorul, desfăcându-l din toate încheieturile și îl puse bine, unde să nu dea nimeni peste dânsul. Se puseră deci la masă și se chefuiră, până ce cocoșii începură a vesti că vine alba în sat." A doua zi se înțelesese ei la cuvinte și fiul de împărat rămase sub ascultarea hoțului ca să învețe meșteșugul de la dânsul. Tot meșteșugul este, zise hoțul într-una din zile, să ciordești fără să te prinză cineva. Să buzunărești și pe dracu, fără să te vază nici pui de om sau altă vietate. Să n-apuce să cază și tu să găsești. Orice ți s opărea că nu este pus bine de altul, tu să iei și să păstrezi. Marghiolia, vicleșugul, îndrăzneala, istețimea, șotia și cu tot neamul lor să fie uneltele tale. Fiul de împărat asculta și băgă la cap. După trecere de timp în care fiul împăratului se îndeletnicise la meșteșugul hoției, văzând el că lucrurile îi merg strună, zise Meștere, când ai de gând să mă scoți calfă? Când mi furai fura îi pingeaua de pe mine." După ce mai trecut timp, merseră într-o zi la vânat. Acolo, în pădure, stând să facă popas, se tolăniră fiecare pe ce avea, la umbră de copaci și la alcoare, ca să-și aromeze oarecum. Hoțul își așternuse i ipingeaua. Deodată, hoțul auzi miercăitul unui iepure, ca și când îl apucase ugarul. Se sculă, se uită prin prejur și nu vede nimic. Soțul său, fiul împăratului, adormise. Și-i da niște sforă el De părea că mână porcii Secul că iarăși Nu șezu mult și tocmai când era Să-l fure și pe el somnul Auzi încă o dată același Miercăit și cu totul Pe aproape Odată sări drept în sus Ce naiba, trebuie să fie ceva Mă repet să văd ce trăcovenie Să fie aceea Și fiind un crânguleț într-o depărtare Cât arunci cu piatra Se duse într-acolo de unde îi se lui, că vine miercăitul iepurelui? Pe când se ducea hoțul, fiul împăratului se scoală binișor și pâș-pâș-pâș îi ia-i pingeaua frumușel, o și o ascunde într-o scorbură de copaci și iarăși se culcă. Acestea le făcu el mai iute decât ai gândi. Hoțul, dacă văzu că nu este nimic în crâng, dete tuturor răilor, și iepure și tot Și se întoarse să se odihnească Când ea îi pingeaua de unde nu e Se uită prin prejur Și nici o frunzuliță măcar nu se mișca Fiul împăratului horcăia de socoteai Că o să deștepte și pe morți Bietul hoț rămase calovit de trăsnet Simți că alt n-are cine să-i fi jucat reinghiul acesta Decât ucenicul lui Se suci, se învârti. Dete târcoale prin prejur, ipingeaua nu e. În cele de pe urmă, după ce îl înnecase necazul, se duse să-și deștepte ucenicul. Acesta dormea mort, îl zgudui, îl scutură, ca de când începui să vă povestesc, și abia, abia se deșteptă. Somnoros cum era și tot frecându-se la ochi, începu să se geluiască că nu are parte să doarmă și el măcar un somn, și că din pricina asta o să se ducă de la un asemenea stăpân care nu-i dă răgaz cât ar aromi cineva. Hoțul văzu că ucenicul lui are să-l întreacă și zise. Ia las astfel de vorbe, ci de mi pingeaua, că acum ești calfă, ai scăpat de ucenicie. Când auzi fiul împăratului de unele ca acestea, se duse într-un suflet de adusei pingeaua și legară amândoi tovarășie pe bine și pe rău. Începuse a mișca binișor la meseria lor, de când se făcură tovarăși. Vezi că fiul împăratului era mai ager de mână, mai isteț și mai îndrăzneț. Într-una din zile, feciorul de împărat se duse la vânat. Ia așa cam dorul Leli, fiindcă n-avea altă treabă. Umblând el prin pădure, odată aude un grohăit de porc pe-aproape de dânsul. Căută și mai iute decât ai gândi, fu și acolo. Când ce să-i vază ochii? Un mistreț cât toate zilele de mare prăvălise pe un flăcău tânăr la față și se silea aș descurca colții din arcul flăcăului spre al sfâșia. Fiul împăratului își scoase cuțitul de vânătoare și cu un curaj nemai auzit se repede asupra mistrețului, îi înfinge cuțitul drept în ochi și îl dă tumba peste cap. Îi mai dă vreo două lovituri bune în cap și lasă mort acolo locului. Făcu ce făcu și-a nițică apă în căciulă, stropi pe flăcăul care le și îl mai învioră. Acesta, când se deșteptă și văzu pe izbăvitorul său, zise: Cerem oricât cât vei voi și îți voi da pentru această facere de bine. Bani au și țiganii, îi răspunse fiul de împărat. Dar cinste nu, să nu socotești că pentru bani am făcut ce am făcut eu acum pentru tine. Se rușină oarecum cum flăcăul cu pricina, dar, mai prinzând limbă, îi spuse și retenia cum venise în vânătoare cu mai mulți tovarăși, cum zărise mistrețul și se luase după dânsul Și cum nu-l lovise bine și el se nepustise asupra lui și îl prăvălise de era să-l trimiță pe lumea cealaltă Pasămite și acesta era fiul de împărat și încă fiul împăratului locului aceluia Se împrieteniră și se duseră la palaturile împărătești Împăratul nu știa cum să mulțumească străinului că i-a scăpat copilul de la moarte. Îi voie ca să vie împalat când va voi, fiindcă el nu primi nici o altă răsplătire. Străinul fiu de împărat, de câte ori mergea la împăratul, de atâtea ori el cerceta și băga de seamă la tot ce era pe acolo. După câteva vreme, el zise odată tovarășului său. Tovarășe, mi s-a urât cu borfășia. Să facem și noi o hoție care să se mai simță. Ce vrei să facem? Iaca, să mai mergem și pe la hazna o împărătească, că doar nu fi foc. Dar ce stai dumneata și vorbești omule? Dar apoi acolo, au leu, ce de păzitori mai sunt! Noi să mergem pe unde nu sunt păzitori. Se hotărâre și într-o noapte și plecară. Ei își luară și uneltele trebuie încioase. Și fiindcă fiul de împărat știa toate meșteșugurile, el cunoștea și zidăria. Se apucă și numai din două cazmale scoase câteva cărămizi, cât putea omul să intre. Aceasta pe de la uliță, pe unde nu păzea nimeni. El intră, umplu două căciul cu galben și ieși. Apoi potrivi cărămizile la loc, ca să nu se cunoască pe unde au intrat. Nu se poate spune bucurie ce avură când se văzură cu atât bănet. Veniră acasă și dormiră, ca și când usturoi nu mâncase și gurile nu le miroseau. A doua zi, mare vâlvă se făcut în oraș când se află că s-a spart visteria împăratului. Toți se minunau și se cruceau, nedormindu-se pe unde să fi intrat Nu Numai puțin și împăratul intră la chipzuiri, cum ar face să prinză pe acești hoți cutezători. Fiul împăratului, cel ce făcuse bosmaua, se duse ca totdeauna pe la împăratul, se făcu și el că se miră de atât cutezare și zise Cel care a făcut o asemenea hoție îndrăzneață Nu se poate să mai vie măcar încă o dată Împăratul locului puse tot felul de paznici la visteria lui și aștepta Hoții, după câteva zile, când se mai potoli vâlva Fiindcă se învățaseră ca calul la tărâțe Scoaseră cărămizile și fiul împăratului zise tovarășului său De rândul trecut am intrat eu Acum intră tu, așa mi se pare că cere dreptatea. Tovarășul său n-a avut ce zice, căci așa era. Intră de hazna și fiind mai lacum, luă câți galbeni putu el duce și aduse tovarășului la gură. Acesta îi primi. Când să iasă și el, câți în sus, câți în jos, se simți că este prins în laț și că nu poate ieși. Fiul împăratului n-avea timp de pierdut. Ce să facă? Ți apucă și el de tăie capul, îl luă cu dânsul și pe aici ție drumul. Dar când ajunse acasă, au leu! Unde era Dumnezeu să vadă bocetele și vaetele muierii când îi arătă capul bărbatului ei. Țipa de scoteai că o pune în țeapă. fiul împăratului îi puse mâna la gură și zise: „St, că ne-am topit! Să nu te auză cineva că nu e bine de noi. Și după ce îi spuse toată și retenia pricinii, o împăcă. Spuindu-i că îi lasă ei toți banii ce au furat Și mai făgădui că-i va aduce și trupul bărbatului Ca să-l îngroape ca oamenii și cu toată rânduiala iar dacă se făcu ziua Slujitorii împărătești găsiră trupul fără cap și îl duseră la împăratul Acesta se da de ceasul morții și mai multe nu Cum de să nu prinză un tâlhar viu, nevătămat? Fiul împăratului se duse și el pe la palat și auzind cele ce se plănuiau, se pregăti și el aș ține făgăduiala ce dăduse nevestei tovarășului său. Sfătuind cei 12 boieri, socotiră cu mintea lor că tâlharii trebuie să fie cel puțin doi, că cel viu este peste poate să nu vie a lua și trupul mortului. Găsiră deci cu cale a pune trupul cel fără cap în mijlocul pieței, pe o schelă cu trei trepte, și de jur prejur slujitori împărătești care să păzească toată noaptea. Așa și făcură. Fiul împăratului, hoțul, se duse și el de cumpără o mârțoagă de cal, răpciu, goz și bubos și slab, de era numai pielea și osul. Mai cumpără o odoroagă de căruță și un butoi de rachiu. Și, după ce încărcă căruța, înhămă la dânsa arabla lui de cal și o porni spre locul unde era pus trupul mortului spre vedere. Pe aici, prin prejur, era o uliță noroioasă. Pe acolo a avut el pofta trece. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri? Unde mi se înămoli mărțoaga de cal, de nu mai putea nici picioarele să și le miște, nici de cum să mai tărască și căruța cu butoiul de rachiu. Hi în sus, hâț în jos, să se miște din loc calul, ba! Și unde miții începu a face o gălăgie, de credeai că s-a aprins că petenia păzitorilor, Trimise pe unul să vază ce pacoste a mai dat peste nevoiașul ăla de om, care le are de gând să scoale tot orașul cu gura lui. Văzându-l păzitorul cum se nevoia a scoate calul și căruța din noroi, i se făcu milă de el. Fiul împăratului, cum îl văzu, îi zise, Dute-nei, culiță, de mai adu vreo câțiva oameni demi, ajutat ajutați să ies din ăst noroi și vă voi cinsti ca pe niște oameni de treabă." Îndată veniră mai mulți păzitori. Îi și cal și teleguță și butoi și tot pe sus, de scoaseră din glodul unde se nămolise. El nu știa cum să le mulțumească mai bine. Își frământa mâinile de bucurie și prinse a dat cep butoiului. Ledete de băut cât poftiră și duse și celor ce rămăseseră de pază pe lângă trupul mortului cel fără cap. Nu trecu mult și toți păzitorii fură cuprinși de un somn, soră cu moartea. Unde mai sforăiau voinicii noștri de paznici? De pare că era cine știe ce mare turmă de râmători. Pasămit era chiul din butoi? Era cu afion? Fiul împăratului? Cum îi văzul lungiți și trântiți? Ca cine știe ce blende? Se apucă de-i dezbrăcă de hainele lor și îi îmbrăcă în haine călugărești. Apoi, luând trupul mortului, se duse în treaba lui. Când văzu femeia trupul, iar începu a se bolcii. El iarăi puse mâna la gură și o opri de a face zgomot, căci de se va afla, nu va fi bine de ei. Iată cu, după ce văzu că nu e glumă, și primi și cea mai mare parte din suma furată. În chiar aceeași noapte, ei se puseră și îngropară mortul. Când se deșteptară păzitorii și se văzură îmbrăcați în haine călugărești, nu puteau crede cele ce li se arată. Se mai frecară la ochi, se mai uitară și văzură că așa este. Cel ce se deșteptase mai întâi se duse la tovarășul de lângă dânsul și, începând al înghioldii, îi zise Mușcălugăraș, mușcălugăraș, ce cauți tu aici?" Dară tu, lugăre, ce cauți?" îi răspunse. Atunci toți deodată începură a răcni unul la altul. Ce cauți aici, călugăre?" arătându-se cu degetul. Și se făcu o tulburare și o răscoală între dânșii, de nu-i putea da nimeni de căpătâi. Hei!" Tocmai târziu se dezmeticiră și se dumiriră că omul cu rachiul de astă noapte n-a fost lucru curat. Dar când văzură că trupul lipsește, atunci, atunci, unde mi pură o ceartă și o hălărie între dânsii, te-ți venea să-ți câmpii. Se învinovățeau ca dracii unii pe alții. Bacă tu ești de pricină! Bacă tu n ai făcut să bem rachiu! că tu ne-ai îndemnat să ne ducem să-i ajutăm! că tu ai fost cel din tâi care ai băut! Toate erau cum erau. Dar cum și când s-au călugărit ei? Și cum se înfățișează el la împăratul? N-avură încotru. Așa se duseră. Împăratul se luă cu amândouă mâinile de barbă când văzu că vine la dânsul o ceată de călugări. El nu știa, vezi, cine sunt și ce vreau. Când află că sunt paznicii lui, unde mi-l umflă un râs de alea cu lacrimi și râse până ce se strâmbă. Paznicii, ispășiți, deteră în genunchi și-și cerură iertare. Ei povestiră toată retenia. Îi iertă împăratul de vreo o sândă, chipul, dar îi intră la mai mare grijă. El se temea ca nu care cumva acest hoț atât de iscusit să nu ia și domnia. Nu mai chemă sfatul împărăției, fiindcă începuse al cam bănui și pe dânsul, ci își frământa cugetul ca ce ar face să pui mâna pe hoț spre i face de petrecanie. Hotărâ dară el cu mintea lui ca să-i scodească și pe mari și pe mici, să-i spitească și prin boierime și prin prostime, că doar, doar va ajunge să pune mâna pe un așa harvestit, vestit, care îl pusese pe așa gânduri negre. Pentru aceasta puse să se pregătească un ospăț înfricoșat, la care pofti numai boierime neaușe. La acest ospăț fu poftit, fără dar și poate, și fiul de împărat cel străin. La ziua hotărâtă se adunară toți oaspeții, veseliile se întinseră până noaptea târziu, căci, după ce se sculară de la masă, se puseră pe joc și tragei la danțuri, la hori, la brâuri, până ce, când se deșteptară, ajunseseră pe la cântatul cocoșilor de miezul nopții. Când să se spargă adunarea, împăratul veni la mijloc și zise cu grai ca în poruncitor, dumneavoastră. Noaptea este înaintată și ca să nu se întâmple cuiva vreo meteahnă de la niscaiva duhuri necurate ori făcători de rele, eu am găsit cu cale în mintea mea să mâneți aici până la ziua. Cămara este mare, vă încape pe toți, alături de aici este cămara ficei mele. Fiți fără grije și vă odihniți de ostenelile dansului și săltărilor din astă noapte. Domnul să privegheze asupra voastră tuturor. Așa zise împăratul și așa trebuia să se facă, că hâr, că mâr, pace, zise împăratului, nu se putea de zice. Vai de mine, tată, cum să mă culc eu cu ușa descuiată alături cu cămara unde au să doarmă atâția bărbați străini, zise fata tatălui său. Nu numai atât, fata mea, dar încă să fii cu lumânarea stinsă și să ai la îndemână nițel muc de lumânare. Te va veni cineva la tine, tu să-l mângâi cu mâna pe obraz, rugându-l să mai stea și mângâindu-l să-l mânjești nițel cu muc de lumânare. Și aceasta, draga mea copilă, cu atât mai mult trebuie să o faci, cu cât ea este pentru mântuirea împărăției. Pasămite împăratul umbla să prinză pe hoț prin viclenie. Asta fu chemarea boierilor la spăți. Căci, își zicea împăratul, de va fi dintre boieri un asemenea omisteț, Trebuie să fie și îndrăzneț, de nu va fi dintre boieri, apoi tot cu tertipuri, prin tagma prostimei să-l caut. Hotărârea împăratului se puse în lucrare întocmai. Se culcară toți cu totul și adormiră. Numai pleoapele fetei de împărat nu putură da în gene cât uși de cât. Fiul de împărat cel hoț, nici el nu a dormit măcar cât ai da în cremene. El își tot răsucea mustața și se încumeta. Duce se va urba iar când fucam după miezul nopții, când și apele dorm, se sculă bineșor, Se uită pe la soții săi, care toți dormeau buștean și pâș-pâș trecu în camera fetei de împărat. O sărută și se întoarse apoi să se culce și el. Fata împăratului își făcu dresurile cum învățase tatăl său, împăratul. Hoțul, până anul se culca, se duse la doniță să bea nițică apă, căci îi era sete. Uitându-se în doniță, el că pe obrazul lui din stânga sunt niște pete negre. În camera unde dormeau oaspeții împăratului, lumânarea arse toată noaptea. E, așa mi-ți-a fost povestea, zice el încetişor. Stai -mă i măi, să-ți arăt eu cu cine ai de-a face. Și cu inimatică indă și umblând mai ușor decât o pisică când pândește la șoareci, Luăm muc de lumânare și mânji pe toți oaspeții care dormeau, pe obraz, la fel, cu mânjitura lui de pe față, apoi se culcă și el. Împăratul se sculă mai de dimineață decât toți și înrăvărsat de zori vine prin cămara unde dormeau oaspeții, spre a se uita la dânșii. nu care cumva este vreunul din ei mânjit după cum își povățuise fata. Când colo, ce să-i vază ochii? Toți erau mânjiți. Speriat, se duse într-un suflet în cămara unde dormea fiesa și cu grai neliniștit zise fetiței: Bine, fată dragă, toți te-au sărutat?" Ba nu, tată, unul nu mai a venit, pe care l am mânjit, după cum ne-ai poruncit dumneata." și îl cunoști?" Ba nu, că era întuneric." Împăratul își mușcă buzele, apoi porunci păzitorilor să nu lasă pe niciunul din oaspeți care ar voi să plece. După ce se făcu ziua bine, veni împăratul iarăși în mijlocul oaspeților și zise cu glas mare "Boier dumneavoastră, hoțul care a tulburat o țară prin iscusința, maestria și istețimea lui și care mi-a răpit odihna sufletului meu, se află în mijlocul domniei voastre și îl rog să se dea pe față, pe făgăduiala mea de împărat, că nu-i voi face nimic Toți boieri începur a scutura hainele și a se lepăda ca de satana de o astfel de năpastă zicând Departe de noi o astfel de bănuială Noi nu știm la sufletul nostru nicio o faptă neomenească să fi săvârșit Nici cu știință, nici cu neștiință Acum nu este vorba nici de o cară, nici de pedapsă Totul este să se dea pe față Și mă jur pe viul Dumnezeu și pe stema mea de împărat Că nu numai nu-i voi face nimic rău Dar îi voi da pe fata mea după dânsul atunci ieși în față străinul fiu de împărat și zise, Eu sunt. Păru mult bine împăratului când îl văzu, iar el își ceru voie să iasă afară și se jură pe cuvântul lui de cruce de voinic că se va întoarce înainte de namiezi. Împăratul crezu și dete voie. El se întoarse cu mai mulți oameni încărcați cu bucățile foișorului său și acolo, de față cu toții, așeză fiecare lemnișor la îmbucătura lui. Și clădi foișorul din nou. Apoi, Viind înaintea împăratului, Îi sărută mâna și ceru ca soția lui, Fata împăratului, Să se urce cu dânsul în foișor, Ca de acolo să mărturisească Cine este și ce a făcut. Împăratul primi, Cum se suiră în foișor, Fiul împăratului prin a vârtejele. Și pe când foișorul începu A se în slavă și a pluti în aer, El zise cu glas lămurit, Să știți, că sunt fiu de împărat, că mi-a fost dat să-mi fur nevasta, ceea ce am și făcut, și că acum mă duc la împărăția tatălui meu. Astfel vorbind, foișorul se urca mereu până când se pierdu din ochii tuturor, ce rămaseră cu gurile căscate, uitându-se la dânsul. iar când se coborâ la palaturile tatălui său și-și arătă cartea de meșter de hoție, precum și nevasta ce-și-a tot prin furtișag, se înveseli tatăl său. Și coporându-se din scaun, înălță pe fiul său zicând. Știu acum că are să se ducă pomina de domnia fiului meu peste țară. Știu că popoarele au să știe și ele acum ce este dreptatea. Că ce a fi bun domnitor și drept, trebuie să știi totul. După ce se înscăună, trimise sol la socrul său cu carte, prin care îi spunea că s-a urcat în scaunul tătânesu. Și mult se bucura cel împărat de norocul ce dase peste fiesa iar eu încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră povestea așa sfârșit